וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך.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 כי יפגושך עשיו אחי, ושאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחל אדוני לעשיו, והנה, גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור. את הדבר הזה תדברון אל עשיו במוצא אחי מותו. ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ואחרי כן פניו אולי יישא פני. ותעבור המנחה על פניו והולן בלילה ההוא במחנה.